ויקרא, ויקרא פרק א', ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו, מאוהל מועד לאמר. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצון תקריבו את קרבנכם. אם עולה קרבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו.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 ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפאדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הקול המזבחה. עולה, הישה, ריח ניחוח, לאדוני.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 על קיר המזבח, והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה, אל מקום הדשן, ושיסה אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולה הוא, אישה, ריח ניחוח, לה'